David Copperfield de Charles Dickens Pista 4 Dar aici, Pegoti, vreau să spun Pegotia mea, mi-a făcut semne atât de lămurite să nu mai pun alte întrebări, încât n-am avut încotro, și am rămas uitându-mă la cei din jur care tăceau până ce a sosit vremea de a merge la culcare. Apoi, când a fost singură cu mine în odăița mea, Pegoti mi-a povestit că Hem și Emily. Erau un nepot și o nepoată orfani, pe care gazda mea îi adoptase încă de pe vremea când erau mici, pentru că rămăseseră în mizerie, iar doamna Gamigi era văduva unui fost tovarăș care murise fără a lăsa nicio avere. Și el e un om nevoiaș, mi-a zis Pegoti, dar e bun ca aurul și credincios ca oțelul, aceste comparații aparțin. Mi-a mai spus că fratele ei nu și ieșea din fire și nu înjura decât dacă se pomenea despre mărinimia lui. Când vrunul din casă aducea vorba despre aceasta, el izbea cu pumnul în masă, odată și crăpat masa în două, și rostea o jurătură îngrozitoare, adăugând că dacă se mai pomenește de bunătatea lui, își ia câmpii. Din cercetările mele a rezultat că nimeni nu știa ce înseamnă această înjurătură, dar toți o socoteau ca cel mai teribil blestem. Adânc mișcat de mărinimia gazdei mele, am stat și am ascultat zgomotul pe care îl făceau femeile în vreme ce se duceau la culcare, în celălalt capăt al bărcii unde nu era decât un pat mic cât al meu și, cum domnul Pegoti și Ham, își atârnau cele două hamace de cârligere din tavan care mi-a trăsat să minte, aminte. Eram foarte mulțumit și gata să atipesc, Pe când somnul își întindea treptat aripile asupra mea, auzeam vântul hăuind departe pe mare și năpustindu-se atât de furios asupra câmpiei, încât m-am simțit înfricoșat de marele adâncuri răscolite în noapte. Dar m-am liniștit singur căci, la urma urmelor, mă aflam într-o barcă și domnul pegoti era un om de nădejde, gata de a sări la nevoie dacă s-ar fi întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat însă nimic rău până ce s-a luminat de zi. Îndată ce soarele a strălucit pe rama de scoici a oglinzii mele, am sărit din pat și am ieșit afară cu Emily ca să culegem pietre pe țărm. Ești un adevărat marinar, după cât se pare," i-am zis Emiliei. ei. Nu știu dacă credeam ce le spuse, dar l am spus ca să fiu curtenitor." O vântreastră strălucitoare de lângă noi s-au oglindit atât de frumos în ochii ei luminoși, încât nu m-am putut opri să-i vorbesc astfel. Nu," mi-a răspuns Emily dând din cap, pe mine mă înspăimântă marea." Te înspăimântă?" i-am zis cu un aer încrezător, măsurând cu privirea întinsul ocean și-am adăugat. Pe mine nu." A, dar e nemiloasă," mi-a spus Emily. Am văzut cât a fost de neînduplecată cu unii dintre ai noștri." Am văzut-o, sfărâmând în bucăți o barcă mare cât casa noastră. Sper că nu era barca în care, în care s-a necat tata, a grit Emily. Nu, barca aceea n-am văzut-o niciodată. Nici pe el? am întrebat-o. Micuța Emily a dat din cap. Nu atât ca să-mi pot aduce aminte de el. Era o coincidență. M-am grăbit să-i povestesc că nici eu nu-l văzusem niciodată pe tata că totdeauna am trăit singur cu mama în cea mai deplină fericire ce se poate închipui și că acum trăiam tot astfel și aveam de gând să trăim mereu la fel. Că mormântul tatei se afla în cimitirul din preajma casei noastre, umbrit de un copac pe lângă crengile căruia treceam adesea în diminețile însorite și auzeam cum cântau păsărelele. Dar între situația mea de orfan și aceea a Emiliei erau câteva deosebiri. Ei îi murise mai din mama și nimeni nu știa unde se afla mormântul tatălui ei, pierdut undeva în adâncurile mării. Și, afară de asta, a adăugat Emily, căutând scoici și pietricele, tatăl tău a fost un domn bogat și mama tăie cu coană, pe când tata a fost pescar, și mama a fată de pescar, și unchiul Dan e și el tot pescar. Dan e domnul Pegotin, nu-i așa? am întrebat-o eu. Unchiul Dan de acolo, mi-a răspuns Emily, arătând spre barca prefăcută în locuință. Da, despre el vorbeam și eu. Trebuie să fie un om tare bun pe cât se pare. Bun, a zis Emily. Dacă mi-ar fi dat să ajung vreodată cu coană, i-aș dărui o haină albastră ca cerul, cu nasturi de diamant și niște pantaloni din pânză de nanchin, o jiletcă de catifea roșie, o pălărie cu boruri ridicate, un ceas mare de aur, o pipă de argint și o ladă plină cu bani. I-am spus că, fără îndoială, Domnul Pegoti era vrednic de aceste comori. Trebuie să mărturisesc însă că nu-l prea vedeam înțolit așa cum ar fi vrut micuța sa nepoată recunoscătoare. Mă îndoiam mai ales că o să-i se potrivească pălăria cu borurile ridicate, dar gândurile acestea mi le-am păstrat pentru mine. Micuța Emily se oprise și privea cerul în timp ce înșira aceste minunății de parcă l ar fi văzut aievea în toată strălucirea lor. Am pornit mai departe culegând scoici și pietricele. Ți-ar plăcea să fii cu coana? Emily mă privi, pufni în râs și dădu din cap. Da, mi-ar plăcea foarte mult. Am fi atunci cu toți înstăriți, și eu, și unchiul, și Hem, și doamna Gamici. Nu ar mai păsa nici de vremea rea. Adică vreau să spun în ce ne privește pe noi. Firește, n ar părea să rău pentru bieții pescari și am ajutat cu bani când i-ar lovi vreo pastă. Toate acestea mi s-au părut atrăgătoare și nu prea greu de realizat. Am spus că mi-ar fi plăcut și mie. Micuța Emily și-a luat inima în dinți și m-a întrebat sfielnică. Acum, nu te înspăimântă și pe tine, Marea? Marea era destul de liniștită ca să nu mi-inspire nicio teamă. Desigur, dacă aș fi văzut un val nu prea înalt rostogolindu-se spre mine, aș fi luat-o lagoană. îngrozit de amintirea rudelor ei care se necasără. Totuși i-am zis, nu. Și-am adăugat, nici tu nu par prea înspăimântată, deși spui că ți-e frică. O vedeam mergând mult prea aproape de marginea unui vechi zăgaz sau unui dic de lemn pe care ne plimbam și mi-era teamă să nu cadă. Acum nu-mi e frică, mi-a zis micuța Emily. Dar când șuieră vântul, mă trezesc și tremur gândindu-mă la unchiul Dan și la Ham și mi se pare că-i aud strigând și cerând ajutor. Vezi? De aceea aș vrea atât de mult să fiu cu coană dar de apă nu mi-e câtuși de puțin frică. Iată, uită! Se depărtă de lângă mine și început să alerge pe o bârnă găunoasă care pornea din locul unde ne aflam și ajungea până la o anumită înălțime, deasupra apelor adânci. Isprava aceasta mi-a rămas atât de bine întipărită în minte, încât dacă aș fi de senator, cred că aș putea să schițez și acum forma burnei în tocmai cum era în ziua aceea și pe micuța Emily, care alerga sărind spre pierzanie, cel puțin așa mi se părea, cu o privire pe care nu o voi uita niciodată, a țintită departe, în largul mării. S-a întors ușoară, tezătoare ca o foptură întraripată și a ajuns lângă mine fără să fi pățit nimic, făcându-mă să râd de temerile mele și de țipătul pe care îl scosesem degeaba, căci nu se afla nimeni prin apropiere să-i fi sărit în ajutor la nevoie. Dar de atunci, de multe ori, când am ajuns și eu mai vârstnic, o, de multe ori mi-a venit să cred că și acesta era poate unul dintre nepătrunsele semne ale firii. Neașteptată izbucnirea fetiței și privirea ei sălbatică pierdută în depărtări, răspundea unei chemări mântuitoare a tatălui ei, care o atrăgea în adâncurile apelor pentru a-și afla și ea sfârșitul alături de el. De atunci a fost o vreme când m-am întrebat dacă, fiind un dat să întrebă dintr-o singură privire viața care o aștepta și să o pot înțelege cu mintea mea de copil, ar fi trebuit să-i întind mâna ca să o salvez în cazul când viața i-ar fi depins de această mână. De atunci a fost o vreme, nu pot să spun că a durat, dar a fost, când mi-am pus singur întrebarea dacă n-ar fi fost mai bine pentru micuța Emily ca valurile s-au fi în dimineața aceea în fața mea. Și mi-am răspuns, da, ar fi fost mai bine. Poate că e prea de vreme să spun toate acestea, poate că m-am pripit așternându-le pe hârtie, dar să le lăsăm așa cum au venit. Ne-am mai plimbat cale lungă, ne-am încărcat cu tot felul de lucruri ciudate și am pus cu grijă înapoi în apă câteva steluțe de mare rătăcite pe nisip. Nici până azi nu am destulă cunoștințe despre această specie ca să fiu sigur dacă ne-au rămas îndatorate pentru serviciul făcut sau din potrivă. După aceea, ne-am îndreptat spre casă, spre locuința domnului Pegoti. Ne-am oprit sub șopronul cu homari, unde ne-am sărutat, și am intrat apoi în casă, strălucitor de voie bună și de sănătate. Parcă-ți doi pui de sturz, a zis domnul Pegoti. Mi-am dat seama că trebuiau să fie cuvinte de laudă în vorbirea din partea locului. Mă îndrăgostisem de Emily. Firește, dragostea mea pentru fetița aceasta era tot atât de adevărată, tot atât de plină de duioșie, dar mai curată și mai dezinteresată ca cea mai frumoasă, mai mare și mai puternică dragoste pe care o poți cunoaște în viață. Firește, închipuirea mea făurea în jurul acestei fetișcane cu ochii albaștri ca cerul un fel de aureolă care o idealiza și o făcea să pară un adevărat înger. Dacă și-ar fi întins aripile într-o dimineață însorită și și-ar fi luat zborul în fața ochilor mei, mi s-ar fi părut foarte firesc. Obișnuiam să ne plimbăm ceasuri întregi, ca doi îndrăgostiți, pe câmpia monotonă a Yarmouthului. Nici nu simțeam cum treceau zilele însorite de parcă timpul s-ar fi oprit în loc, tot copil și gata de joacă, la fel ca noi. I-am mărturisit Emiliei că o iubesc și că, dacă nu mă împărtășește și ea dragostea, nu mai rămâne altceva de făcut decât să-mi iau viața, omorându-mă cu o sabie. Mi-a zis că mă iubește și ea și nu aveam de ce să nu o cred. Micuța Emilie și cu mine nu ne îngrijoram cât de puțin de nepotrivirea dintre noi, de faptul că eram prea mici sau de alte piedici care ni se puteau ivi în cale, căci nu știam să privim viitorul și nici prin gând nu ne trecea că va veni și vremea când vom crește mari. Stârneam admirația doamnei Gamici și a lui Pegoti, care șușoteau adesea între ele când ne vedeau cum stăteam seara unul lângă altul, drăgăstoși pe lădița noastră. Doamne, ce pereche frumoasă! Domnul Pegoti ne surâdea, fumându-și pipa, iar Ham zâmbea toată seara. Cred că le făcea plăcere văzându-ne astfel, așa cum s-ar fi bucurat de o jucărie frumoasă sau de o miniatură înfățișând coliseul. Curând, mi-am dat seama că purtarea doamnei Gamici lăsa de dorit, mai ales că se afla în gazdă la domnul Pegoti. Doamna Gamici era, ca să zic așa, crcotașă. Se voicăreau uneori atâta, încât îi pe ceilalți din casa aceea destul de mică. Îmi părea rău pentru ea, dar... Uneori socoteam că ar fi fost mult mai plăcut dacă doamna Gamici și-ar fi avut o daia ei, unde să se poată retrage pentru a-și mai potoli nervii. Uneori, domnul Pegoti se ducea la o cărciumă numită Veselia. Am descoperit aceasta după vreo două sau trei seri de la sosirea noastră, văzându-o pe doamna Gamici, cum se uita mereu la ceasornicul olandez între orele 8 și 9. Spunea că domnul Pegoti trebuie să fie la cărciumă, căci încă de dimineață ea avusese această presimțire. Doamna Gamici fusese toată ziua bătută și de dimineață, când începuse soba să fumege, izbucnise în plâns. Sunt o piată făptură singură și părăzită și toate merg napoda se căină doamna Gamici când se petrecu acest incident neplăcut. Ei, nu ține mult fumul," îi spuse Pegoti, e vorba de Pegoti mea și de altfel știi prea bine că și pentru noi e tot atât de neplăcut ca și pentru dumneata." – Ba nu, pentru mine e mult mai neplăcut, îi răspunse doamna Gamici. Era o zi foarte friguroasă și bătea un vânt tăios. Doamna Gamici avea colțul cel mai călduros și mai plăcut, lângă vatră, iar jilțul ei era fără îndoială cel mai bun din toată casa, dar în ziua aceea nimic nu era pe voie. Se plângea mereu de frig, zicea că o apucase o durere de spate, ca o furnicare, cum spunea ea. În cele din urmă început să plângă și să se vaiete că e... O biată faptură singură și părăsită și că toate-i merg de Desigur, e foarte frig, spuse Pegoti, și pentru toată lumea e neplăcut. Ba nu, pentru mine e mult mai neplăcut, eu sufăr mai mult decât ceilalți, spuse doamna Gamici. La fel s-au petrecut lucrurile și la masă, unde doamna Gamici era totdeauna servită îndată după mine, căci eu, fiind un oaspete de vază, aveam întâietate. Peștele era mic și plin de oase, iar cartofii s-ar seseră puțin. Ne-am arătat toți cam dezamăgiți, dar doamna Gamici a pretins că ea suferă mai mult decât noi și a început să se voicărească, repetându-și aceeași plângere cu și mai multă amărăciune. Seara, când domnul Pegoti s-a înapoiat acasă pe la ceasurile nouă, nefericita doamnă Gamici stătea în colțul ei, tare abătută și nenorocită, și împletea. Pegoti cosea, bine dispusă. Hem își dregea pereche de cizme pe scărești, iar eu, cu micuța Emily lângă mine, citeam cu glasare. De când băusă ceaiul, doamna Gamici nu scosese decât un oftat adânc și nu-și ridicase privirea de pe lucrul ei. Hei, fraților!" ne-a zis domnul Pegoti, așezându-se pe scaunul său. Ce mai faceți?" I-am spus fiecare cât o vorbă bună sau i-am adresat o privire de bun venit, în afară de doamna Gamici, care a dat numai din cap ochii a țintiți asupra lucrului. Ce s-a întâmplat?" a întrebat domnul Pegoti bătând din palme. Sus inima, mă muco! domnul Pegoti înțelegea prin aceasta bătrânico. Dar doamna Gamici nu era în stare să-i urmeze îndemnul și a scos o batistă veche de mătase neagră și a șters ochii, dar în loc să-și o bage la loc, în buzunar, a lăsat-o afară și a mă șters odată ochii cu ea și a păstrat-o ca să o aibă la îndemână. Ce s-a întâmplat, mă muco? a întrebat-o iar domnul Pegoti. Nimic, i-a răspuns doamna Gamici. Vide la veselia, nu-i așa, Daniele? Firește, am dat astăziar o raită pe la veselia, i-a spus domnul Pegoti. Îmi pare rău că din pricina mea te-ai dus acolo, i-a zis doamna Gamici. Eu te-am împins. Împins? N-am nevoie să fiu împins, i-a răspuns domnul Pegoti, izbucnind într-un râs foarte sincer. Sunt gata oricând să mă duc la cârciumă. Gata oricând, a repetat doamna Gamici, dând din cap și ștergându-și ochii. Da, da, gata oricând. Îmi pare rău că din vina mea ești gata oricând. Din vina dumitale? Nu-i deloc din vina dumitale, i-a zis domnul Pegoti. Nu-ți mai băga în cap asemenea prostii. Ba da, ba da, așa e, a strigat doamna Gamici. Știu ce sunt, știu că sunt biată factură, singură și părăsită, și toate merg în și mai știu că sunt și o povară pentru ceilalți. Da, da, îmi dau seama mai bine decât alții și nu pot să o ascund. asta e nenorocirea mea." Ascultându-o, mi-am zis, fără voia mea, că aceeași nenorocire i-a apăsat și pe alți membri ai familiei, în afară de doamna Gamici. Dar domnul Pegoti nu i-a spus ce gândea, ci a îndemnat o iar să nu-și pierdă curajul. Aș fi dorit să fiu altfel, dar nu pot," i-a zis doamna Gamici. O știu prea bine. Necazurile m-au făcut să nu mă mai împac cu nimic." Îmi dau seama că din pricina lor am ajuns nesuferită. Aș fi vrut să nu le simt, dar n-am ce face. Aș vrea să mă arătare, dar nu pot și îi supăr și pe cei din casă. Parcă eu nu văd. Azi, toată ziua, i-am săcăit și pe sora Dumitale și pe domșorul Davy. M-am simțit odată înduioșat și foarte tulburat și am strigat. Nu, doamnă Gamici, nu ne-ați săcăit. Nu-i frumos ce fac, a zis doamna Gamici. Nu sunt destul de recunoscătoare. Ar fi mai bine să mă duc să-mi dau sfârșitul la azil. Sunt obiată făptură, singură și părăsită și n-ar mai trebui să vă supăr pe aici. Dacă așa mi-a fost scris, ca totul să meargă în anapoda și să devină o povară, e mai bine, Daniele, să mă lași să mă întorc în satul meu, să intru la azil și să mor acolo, ca să scăpați odată de mine. După ce rosti aceste cuvinte, doamna Gamici se retrase și se duse să se culce. După plecarea ei, Domnul Pegoti, care nu-i arătase tot timpul decât cea mai caldă simpatie, se uită în jur, la noi, și cu fața însuflețită de aceeași compătimire dădu din cap și spuse în șoaptă. Iar i s-au dus gândurile la bătrânul ei. N-am prea înțeles despre ce bătrân era vorba și la cine se gândea doamna Gamici, dar seara, când m-a ajutat să mă culc, Pegoti mi-a povestit că fratele ei amintise de răposatul domn Gamici și de câte ori aveau loc asemenea scene, Dădea mereu aceeași explicație pe care o socotea un adevăr de netăgăduit, simțindu-se întotdeauna foarte mișcat. Câtva timp după ce s-a întins în hamac, l-am auzit repetându-l Hem, Biata femeie, iar i s a dus gândurile la bătrânul ei. Și tot timpul cât a mai stat la ei, de câte ori doamna Gami era abătută, ceea ce i s-a mai întâmplat de câteva ori, el repeta aceleași cuvinte, cu cea mai duioasă compătimire. Astfel s-au scurs cele două săptămâni, fără nicio altă variație decât aceea a fluxului, care schimba și ceasul când domnul Pegoti pleca de acasă sau se napoia, precum și în deletnicile lui Hem. Când nava avea de lucru, Hem se plimba uneori cu noi, arătându-ne lundrele și corăbiile, iar odată sau de două ori ne-a plimbat cu barca. Nu știu de ce, anumite impresii rămân mai puternic legate de un loc decât altele, ceea ce pare mise se întâmplă mai ales când e vorba de amintirile din copilărie. Nu pot să aud sau să citesc numele de Yarmouth fără să-mi revină în amintire o dimineață de duminică pe țărm cu clopotele care băteau chemând lumea la biserică și cu micuța Emily care se sprijinea de umărul meu pe când Hem arunca alene pietre în apă iar soarele departe, în largul mării, ieșea din pâcla deasă lăsând să se vadă corobile ca propriile lor umbre. În cele din urmă veni și ziua plecării. Mă puteam despărți de domnul Pegoti și de doamna Gamigi dar mi se rupea inima la gândul că trebuia să o părăsesc pe micuța Emily. Ne-am dus la braț până la hanul unde trăgea căruțașul și pe drum i-am făgăduit că îi voi scrie. Mi-am ținut această făgăduială mai târziu când i-am scris cu litere mai mari decât cele din anunțurile scrise de mână pentru biletele de închiriat. Ne-am despărțit foarte mișcați și dacă vreodată în viață am simțit un gol adânc în inimă, a fost în ziua aceea. Tot timpul cât fuseseam plecat, Mă arătasem foarte nerecunoscător față de casa părintească și nu mă gândisem deloc sau prea puțin la ea. Dar de îndată ce am pornit spre casă, cugetul tânăr, plin de remușcări, părea că mă arată cu un deget neclintit drumul și pe măsură ce îmi creștea mâhnirea, simțeam tot mai mult că mama mi era singurul sprijin și prieten, iar casa părintească adevărat un cuib. În timpul călătoriei, simțământul acesta punea tot mai mult stăpânire pe mine și cu cât ne apropiam, atât lucrurile îmi deveneau mai cunoscute și mă simțeam mai nerăbdător să mă arunc în brațele mamei. Dar pe gotii, în loc să împărtășească acest avânt, se cu multă blândețe să-l potolească și părea tare încurcată și tulburată. Totuși, în ciuda ei, trebuia să ajungem, prin bunăvoința mărțoagei la ciorăria din Blunderstone. Și așa s-a și întâmplat. Cât de bine mă amintesc această sosire într-o dupăamiază cenușie, rece, cu un cer trist, presărat cu nori de ploaie. Ușa se deschise și, râzând și plângând totodată, o căutai din ochi pe mama. Dar n-am dat de ea, ci de o servitoare străină. Cum, pe gotii? am strigat neliniștit. Mama încă nu s-a întors?" Ba da, ba da, domșorile Davy, s-a întors. Stai puțin, domșorile, că am să-ți spun ceva." Dama obișnuită de a din căruță și tulburarea ce o cuprinsese, o făcură pe Pegoti să se încurce în fustele ei, dar mă simțeam prea zbuciumat și năucit ca să-i o pot spune. Se dădu jos, mă de mână și, spre uimirea mea, mă duse la bucătărie și închise ușa. Pegoti, i i-am zis înspăimântat. «Ce s-a întâmplat?» «Nimic, dragă domnșorile Davy. Dumnezeu să te păzească!» mi-a răspuns ea, încercând să pară veselă. «Sunt sigur că s-a întâmplat ceva. Unde-i mama?» e Unde mama, Davy? a repetat pegoti Da, de ce n-ai ieșit să mă întâmpină la poartă și de ce m-ai adus aici? O, oh, pegoti Ochii mi-era plini de lacrimi și simțeam cum totul se învârtea în jurul meu. Vai, Doamne, drăguțule! a strigat pegoti și m-a luat în brațe. Ce ai spune, iubitule? N-a murit și ea. O, oh, nu! nu e așa că n-a murit, pegoti Pegoti a strigat Nu! cu o voce surprinzător de puternică și apoi s-a așezat căci începuse să gâfâie și mi-a spus că i-am tras o spaimă, dar m-am amețit-o. Am, amețit am îmbrățișat-o ca să o potolesc și să o fac să uite și apoi am rămas în picioare în fața ei, cu o privire cercetătoare și neliniștită. Vezi, dragul meu," mi-a zis Pegoti. ți-aș fi spus-o până acum, dar n-am avut prilejul. Ar fi trebuit să o fac, dar exact, ceea ce însemna exact în felul cum pocea Pegoti cuvintele, nu m-am putut hotărâ. Hai, spune-mi dată, Pegoti am îndemnat-o și mai înspăimântat ca înainte. Domnșorile Davy, mi-a zis Pegoti, dezlegându-și cu o mână tremurătoare boneta și vorbind cu glas stins. Nu știi? Ai un tată. M-a trecut un fior și m-a făcut alb ca varul. Ceva, nu știu ce și cum, în legătură cu mormântul din cimitir și cu înviera morților, părea că mă izbește în față ca o pală de vânt. Unul nou, a adăugat Pegoti. Unul nou? am repetat eu. Pegot i-a scos un oftat ca și cum ar fi înghițit un nod și mi-a zis, întinzând mi mâna. Hai să-l vezi. Nu vreau să-l văd. Nici pe mama? Nu m am mai împotrivit și ne-am dus dat dreptul în salonul cel mare, unde Pegot i-a lăsat singur. De-o parte a focului dea mama, de cealaltă domnul Murdstone. Mama și-a lăsat lucrul și s-a sculat repede, dar cu destulă sfială după cum mi s-a părut. Ei, dragă Clara, I-a zis domnul Murstone: Nu uita ce am vorbit. Stăpânește-te! Trebuie întotdeauna să te stăpânești. Dei băiatule, ce mai faci? I-am dat mâna. Mi-a ținut-o o clipă, apoi m-am dus și am îmbrățișat-o pe mama. M-a sărutat și ea, m-a bătut drăgăstos pe umăr, și după aceea s-a așezat la loc, reluându-și lucrul. Nu m-am putut uita la ea, nu m-am putut uita la el. Știam prea bine că ne privea pe amândoi. M-am întors spre fereastră și mi-am aruncat ochii asupra unor arbuști care își plecau capetele în frigul de afară. De îndată ce am putut să mă furișesc din odaie, m-am târât pe scări sus. Vechiul și dragul meu dormitor fusese schimbat și de aici înainte trebuia să dorm departe de mama. Am coborât și am rătăcit prin casă, doar voi găsi ceva care să fi rămas la fel ca o dinioară, atât de schimbate mi se păreau toate. Am ajuns în curte, dar curând a trebuit să plec și de acolo, pentru că în cușca goala câinelui se afla acum un dulău cu colții mari și părul negru ca al stăpânului său. Când m-a văzut, a început să mărie și a sărit la mine să mă muște. Capitolul 4 Cad în disgrație. Dacă o daia în care mi-a fost mutat patul ar fi însuflețită și ar putea vorbi, aș chema-o și astăzi să depună mărturie pentru mine, dar aș vrea să știu cine doarme acum în ea și să spună cât de grea mi era inima atunci când am intrat. M-am dus sus și tot timpul cât am urcat scările, am auzit dulăul din curte lătrând după mine. Apoi m-am uitat prin o daie tot atât de tulburat și de străin cum mă privea și ea. M-am așezat cu mâinile încrucișate și am stat să chipzuiesc. Mi-au trecut prin minte cele mai năstrușnice gânduri. M-am gândit la forma încăperii, la crăpăturile din tavan, la tapetul de hârtie de pe pereți, la geamul cu valuri prin care se vedea nelumurit priveliștea de afară, la ligheanul stricat, așezat pe o măsuță cu trei picioare, având un aer posac și nemulțumit, care mi-a amintit de doamna Gamici când se gândea la bătrânul ei. Am plâns tot timpul, dar în afară de faptul că mă simțeam înfrigurat și abătut, nu știam de ce plâng. În cele din urmă, în deznădejdea mea, am început să cred că eram tare îndrăgostit de micuța Emily și că am fost smuls de lângă ea pentru a fi adus aici, unde nimeni nu părea că mă dorește sau că mă iubește nici pe jumătate când mă iubea ea. Aceasta m-a făcut să mă simt atât de nefericit încât m-am înfășurat într-un colț al patului de pe pat și am tot plâns până ce am adormit. M-a trezit un glas care spunea E aici!" și cineva mi-a descoperit capul înfierbântat. Era mama care venise cu pegotii să mă caute și una din ele mă trezise. Davy," m-a întrebat mama, Ce-i cu tine?" Mi s-a părut foarte ciudat că tot ea mă mai întrebat și am răspuns, Nimic!" Mi-am întors fața, țin bine minte, ca să-mi ascund tremurul buzelor, care i-ar fi dezvăluit adevăratul răspuns. Davy!" mi-a zis mama. Davy, copilul meu!" Trebuie să recunosc că nimic nu putea să mă miște mai mult în clipa aceea decât aceste vorbe atât de simple. Copilul meu! Mi-am ascuns lacrimile în cerșaf și am respins-o cu mâna pe mama, care voia să mă ridice. Asta e opera ta pe goti răcioasă!" a zis mama. Nu-mi Mă întreb, cum de nu te mustră cugetul să strânești băiatul împotriva mea sau a acelora care-mi sunt dragi? Ce ai urmărit cu asta, Pegoti? Beata Pegoti, își ridică brațele și ochii spre cer și nu răspunse decât cu o parafrazare a rugăciunii pe care o repetam de obicei după fiecare prânz. Iartă-i, doamne, greșelile, să nu ajungi vreodată să te căiești, doamnă Copperfield, de vorbele pe care le-ai rostit în clipa asta. O să mă scos din sărite, a strigat mama. Și asta în luna de miere, când și cel mai crâncen dușman ar trebui să-mi dea puțin răgaz și să nu-mi jinduiască puținele clipe de tihnă și fericire ce m-au fost hrăzite. Davy, copil rău ce ești, pegotiști o bestie, o doamne, țipă mama, vrând să pară autoritară și întorcându-se când spre mine, când spre Pegoti. Ce viață nesuferită și, tocmai acum, când ar fi trebuit, să mă bucur și eu mai mult. Am simțit cum mă atingea o mână care nu era nici a mamei nici a lui Pegoti și m-am sculat în picioare la marginea patului. Era mâna domnului Mordstone, care m-a apucat de brat spunând. Ce înseamnă asta, Clara, dragostea mea? Ai uitat? Trebuie să fii tare iubită." Îmi pare rău, Edward," a zis mama. Voiam să mă stăpânesc, dar sunt atât de necăjită." Desigur, Clara, dar nu-mi place să te aud vorbind așa. Ziceam că e foarte urât din partea lor să mă supere tocmai acum." A spus mama lintându-se. Și e chiar foarte urât, nu-i așa?